deň želám, začína sa relácia na všetko je liek. A my sa tešíme, že nás počúvate, tešíme sa vašej priazni, vašim listom. A vôbec tešíme sa zo života, aspoň my traja, lebo ja som teda milujem trhy, tak som sa vybrala na trh. A stretla som tam zaujímavé, akože stretla som veľmi veľa známych, lebo však vždy v tých oblastiach tak sa ľudia stretávajú a každý bol nahnevaný. Každý frflal. A to už takto nejde. A mňa to už nebaví. A ľudia sú unavení. A môže, a ty si unavený? No, ja nemám problém, takže ja nie som. A pani predo mnou úplne cudzia, ako o, hovorím, že vy sa ako cítite? Ono, že výborne, prečo? No, lebo doteraz všetci frflali. A ona, že no, ja som frflala včera, ale že dnes je slnečko, takže ako zasvietilo slnečko, tak som prestala frflať. No takže vyzeralo to tak mimoriadne vážne, takí tí chlapi, čo už mali pivečko pri sebe v reštaurácii, tak tí úplne, totálne všetko zlé, ako ešte aj slnko škare do svieti a mesiac v noci ich štve, lebo im svieti do izby. No nepočula som okrem tej jednej pani žiadnu optimistickú odpoveď, takže som bola z toho taká dosť zničená. hovorím si, že keď sa stretnem s vami a budeme nahrávať, s vami znamená Katka Subotič a Boris Subotič. Vítajte. Ďakujeme. Dobar deň. Takže sa s vami porozprávam, či aj vy, lebo toto je v Bratislave, vo veľkom meste. Že či máte tiež skúsenosť a vy ešte dokonca veľa čestujete. Takže ste často medzi rôznymi ľuďmi, lebo ja na tej Žilinskej sa tam stretávame 50 rokov týsty. Takže aký... aký... Ach ty, ne, ne, ne, už núda No, Už nie nuda. No, to musíš si s kamera kameradiť. Ja aj, že máš stále tých istých známych, že či te... pre teba nie je nuda už. Nuda. <sú> Aha, no nebola to nuda, kedy si sme sa tam vedeli smiať, nešli sme domov valiča, dali sme si do reštaurácie, ešte to cenovo sa zvládlo a podobne. <sú> <sú> už idem aj ja do prchľania, no to hádam nie. Katka, hovor, s kým sa vystretávate, lebo ako dosť ma to <sú> berie, lebo viem, že uh, dobrá nálada a optimistické myslenie pôsobí na zdravie. Preto som to vytiahla v tejto relácii, lebo ono to vyzerá na prvý pohľad, že to nie je o zdravie, ale veľmi, veľmi to súvisí so zdravím. Vieš, no tak keď ideme pomimo, tak myslím, povedala by som, že nálada je ešte celkom dobrá, keď sme prednedávno boli v nejakej firme, tak keď sme sa spýtali, ako sa majú, tak povedali, že výborne. No. Takže, ale tak samozrejme, keď robí človek v oblasti, v ktorej robí, tak prvé, čo my povieme ľuďom, aby sa vy vzťažovali, takže... vy ich podporujete v tom. Áno, my ich tam tom podporujeme, nech sa nám vysťažujú, je to sranda, lebo aj keď prídu k nám iní lekári, tak hovoria, že tiež sedia v práci, nič nepočujú, že sa im všetci len sťažujú, že už to majú hore krkom, takže sme sa tak na tom zasviali z takých... Že ste dušpastieri na miesto farárov. No odkedy chodia menej ľudia na spoveď, tak od kedy sú nervóznejší a unavenejší. <tínt> Takže, ale ono to niekedy není skorej ani také, že prflanie nad životom, ale naozaj, že člo, ľudia ví, ako, tie svoje trampoty nejako vylejú, mm neviem, áno, je istá skupina, čo sa stiažuje, že frfle, niektorí, aj keby možno mali na čo frfla chcú ticho a povedia, že im je fantasticky, neviem, možno my sme vo všeobecnosti takí, že skorej povieme na rovinu, jak sa máme, že nehráme sa na, na takých, že joj, všetko je super, všetko je OK. budeme tvrdiť, že ako nám je super, aj keby sme doma... Dňa na den lepšie. Áno, aj keby sme doma boli len o kvórke, alebo ne, tak, tak to povieme, vieš, akože niekedy sa vy stále, že ja sa bola v šoku, že niekoho som spýtam, že ako sa má, normálne dostanem o to na tri bodky. <laughs> že dostanem prekvapená, že ľudia na Slovensku možno viac trpia úprimnosťou, neviem. Anon. Dobre, a myslím si, že to, čo som hovorila, že to úzko súvisí, že tí prploši uh, majú častejšie nejaké ochorenia a tí takí, tí, tí ale ono, to nesmie byť predstieraný optimizmus. To musí byť taký ten optimizmus. Pravý. Že fakt verím tomu, že uh -huh. už to môže byť len lepšie. Že tak... uh -huh. Vieš čo, akože keď si tak všimám, tak sú údajne nejakého ochorenie, s ktorým súvisí to, že fúrca človek stiažuje a že si tým škodí normálne. A videla si šťastnú človeka, ktorý, ktorý má vred žalúdka? No to určite nie. Aha, vidíš, ty si už prešiel do, do praxe. Ne? A no Áno, tak ti bude tam nariekať, že ho bolí žaudok, to je jasné. Kvôli čom? Keď ho boli tak ho bolí, má vred. A kto vie, kto mu ho spôsobil? A ty vieš... Oh, o, je, áno. To... to, o čom ty veľmi veľa povieš, tu se závala psychika. Ty vieš, ona relácia môzok, tenké črevo, chrúbe črevo. Ty vieš o tej reláciji? Dosta, vieš. A ty vieš, kad tvoj... O tých súvislostiach, nie o tej reláciji. Myslím, relácia... To je súvislost. To súvislost. je súvislost, áno. No. Ti do, prídeš na prácu a povede ti šéf. Aha, ani subotiče, už dve minúte mieskajte. Až čeraste minútu. A ti si myslíš, Bože, pa čo minúta, dve ja... A on kľúč, kľúč, kľúč, ty myslíš, bože, tu a je A vieš, niekaž... že takých ako vy stojí vonku v rade sto, ktorí by sa tu radi zamestnali. No, a nemyslíš, myslíš, že tie sekery pri ruci, alebo vieš, tak ich nesemíš, bože, taj kľúca už dva roky mi za minutou, mi o minuteme, mi, le minutou mi pravi problém. A vieš, teraz ti poviem, Treba vymeniť šéfa. <laughs> Treba vymeniť šéfa. Ja a keď na, Ma, ho, není si, manžel... V tom prípade by si mal povedať, že keď vám prekažem minútu, tak choďte preč, ja vás rád vymením. <laughs> ty vieš, keď ten niekto takú druhú frflá a niekto zdvihne tón, niekto zvýši plášť, tvoje svalstvo je mm -hmm. prvé. Existuj, Ktoré zareaguje? Áno. Existuje ešte niečo pre svalstva, o tom nechcem teraz tvoje svalstvo zareguje i ohranita. Ohranita mm -hmm. ne do chlpke zostane na povrhu. Drugi, tretí peti, rok, dve, a ti stále čúš doma nečo, na ulici, nešto, od neko te ne zna, hiti na zub, što mi to povema, šef znovu. Niekto ti leze na zuby to myslí na, na, na, na, na nervi. Na nervi, na nervi my to kažeme, hitila na zub. Veš, tak to. Ili uzote za zub. I stále te A teraz, jednoducho, tvoje svalstvo povie o prostík, ale ja už nemôžem. možem... ale ja Prepač, už nemôžem. možem... Prepač, a ne možem ti... A začme, brat, za krvni tlak, ti se zviši, a ti jeden den povieš, Čeroz dosta. tosta. Chcem zvyšť plat, lebo me mal tretuješ, a môžte môžete ísť vonku. A čo ty myslíš, keď ideš vonku, čo se stane? A tvoj žalúdok ešte viac dostane. Sa alebo sa, krč, ako na vode, sa bude tam krč, tak trepať. Krč, a keď sme tu, už je veľmi malo do infarkta. Mhm. Mm Čiže celé telo v podstate... Tá, tá. Takže sme na zdravotnej Nekto téme, myslí. aj keď to je o tom, ako frfleme. Nekto myslí, že to ne, ale musíme vedieť, že žalúdok silno, silno ťahá zo srdca. Silno, parikarda. No, Dá, len potom tiacha. je hrozné, že takýto človek potom nespí, lebo stále si dáva otázku. Stráca jín. A حين keď nemaš dostatočno jina na večer, ty to, to je ta pre, Ty pre, no? si preťažený, prehrianý. Uh -huh. A jin ti pada a nemaš rovnováhu, uh To je ta <laughs> nuda, činska tradičná medicína, ktorá stále rozprava o to znamená, ako šéf tebe niečo povie... Čiže ona nudná nie, aby sme to pochopili, <laughs> ale že nuda je to, že stále prídeme k tomu, že keď nie je rovnováha, tak proste tradičná čínska medicína hovorí. Povie, Stále musíš... sa musíme dostať do rovnováhy. A šéfu odpovedať. Veľmi milým, príjemným, odteď do čerta, ale nekým pekným... Krásna veta by bola, a pán vedúci ja si to nahradím. Ja tu zostanem o minútu do šéfa. Dá. Musíme sa učiť pozitívnej komunikácie pozitívne. Ale to sa je aj v tom manžolstve, lebo dnes sú tie vzťahy mimoriadne zaťažené práve tým, že o to, o čom frfleme, nemáme dostatok peniazy sveča a, a frfleme a zase tí, čo majú dostatok peňazí, frfloženie, majú dostatok lásky. Ča, času. A času vôbec nie, áno, však to je od rána do večera. A, takže... Musíme si uvedomiť, že ako sa tým poškodzujeme. No tak ako to ty vidíš? Ja sa nepoškodžujem. Ja vždy pozitívno odpove moje katky. keď ona povie, si u, ten riad umil, áno. To je prvý pozitívny. Z pračky si vyvešal? A, áno. A ožiechlil, áno. Tak ona Váňa je umytá? E, vidíš, áno. čakal som na tebe. A potom pôjdeme von. A nikdy za tých 16 rokov sme sa nepohodali. Ja som všetko urobil. Pozitívne vibrácie. Áno. A tak sa nemôžeš pohádať. No dobré, to to teba. si ty, to si ty, ale toto nie je bežná situácia. <tým> ajde, ja dobré. Katka to zobrala. Ajde, do <tým> no dobré, poďme teda ďalej. Katia, ako psychika, ty chodíš po tých všelijakých kurzoch. Ako psychika ovplyvňuje naše zdravie už aj s ohľadom na deti? Vieš čo, myslím, že je to veľmi zaujímavá téma tá psychika, keď sme minulé hovorili o tom školstve, tak videla som, že nebola som jediná traumatizovaná. <laughs> Vieš, lebo ono to je, že napríklad mne to prišlo ako nutené práce, hej, návšteva základnej aj strednej školy, ale to je to, že ty si neustále bol kritizovaný posudzovaný a za každú chybu pokutovaný. A toto v podstate išlo celých 12 rokov. Vysoká škola už bola trochu iný prístup, ale to len preto, že ja som chodila na takú, akú som chodila. Lebo keď som sa rozprávala s navšteníkmi iných vysokých škôl, tak tých tortúra pokračovala ďalej. hej, že za ka... bola na chemii? Ja som, to geológie hovorím. Ony, geologia, oni, oni mali iný prístup, ale... Uh... Všade bol taký ten prístup, že musíme ti za každú cenu dokázať, že keď si blbá, no. sprostá, jerychová trúba. a takéto a keď... veci som si vypočula. Áno. A ešte keď si urobila dobre, akože možno až vyskumne ďalej ako ten prednášajúci, ale nedala si to podľa jeho skripta... Nemal, nezavážilo to. Vieš akože tam, kde som chodila ja, tak oni boli, ak by som povedala, pomerne otvoreného úma, ale pamätám si, že keď som niečo takého vyprodukoval na strednej škole, tak sa na mňa pozreli, že som išla z Bratislavy do Trnavice z Berlín, Ale výsledok bol. Jasne. A, ako hovoríš vždy, Boris, dôležitý je výsledok. Dôležitý je výsledok, lebo čo ja viem, aký bol tak, postup. Ja som poďme si výsledom, na tú vlastný. psychológiu. No na tú psychológiu. Toto je tá psychológia, že m, tam sa jedná... Myslím, že celý systém je nastavený tak, že je m, nastavený na nejaké... M, pokuty, alebo že stále niekoho za niečo trestáme. Hej? Testy, a hej. To, to sa začína samozrejme dnešní mladí rodičia, alebo že aj my sme takí uh, ako keby vzdelaní, takže uh, tie tresty už nie sú povedzme fyzické. tak fyzické. Jasne. Dokonca sa aj odporúča, že deťom sa nemajú len tak hneď zobrať tie mobily, ale treba s nimi ako keby vyjednávať alebo nechať ich to im istý čas alebo sú prípady, že keď sú tie detská na tom extrémne závislé a rodiči, Čiže im to náhle akože vezmu, že boli takí asi, pamätám, pred pár rokmi z 12. poschodia v Beograde nejaké detsko vyskočilo, lebo mu maminka zobrala telefón. Tri ja. nové holčičke v Indie povedali, my e, ľúbime Pakistan, my sa chceme vydať tu Pakistan, ak nás budete telefón zobrať, ak nás budete brziť, my, my sa devietok, e, 9 posodilo. poschodia vyskočili ja skočil, i tu je, nie kvôli, kedy si sme skákali kvôli prvej láske, kvôli zamilovanosti. Teraz sa skáčem, volím to, Nevedeli sme zvlášť, momentálne ja. sa skáčem, volím to. Vieš čo, čo, by som ti povedal, ja som videl, znovu ja, horoby. ja som videl, tí ľudí, ktorí sú pod tlakom, že sú stále tak dopredu Dávajú tvar, hlavu. A to nie je len pod tlakom. Bielok, to je Áno, ale to je preto, že stále pozerajú do telefónu. Ne stále majú dole tú hlavu. Áno. Ale to je jeden z obraných mechanizmov, že plecia idú hore a krk vyzerá krátky. To je také, že ako keď čakáš každú chvíľu údera, nevieš, odkiaľ vieš. No, ale tak vyzerali všetky deti prísnych rodičov, ktoré som pozorovala. Oni proste stali vedľa tej matky. Matka taká energia, že len mm -hmm. povedz slovo a hlavu ti otrnem. A tie deti tam tie ramena hore, hlavičky im vyseli, jak ty hovoríš, ako čo? Veľké zviera si pripomenul. Super, ale to ešte, ne, to ešte nebolo ani éra mobilov. To už bolo dávno. Áno, Nie, to boli to, tie nebolo... matky, ktoré boli enormne silné no, a áno. tie deti vlastne dusili. Ty môžš niečo o tom rozprávať. Lebo vieš, nebudeš veriť Katka, ja nespomenú sa, dá sme nekedy rozprávali o, o, o relácii. Ona má svoje, ja mám svoje. A Víšte ako to pekne sadne o relácie. Áno, áno, pekne, pekne. Áno. Kooperujete. No Vieš, tak dajme je, niečo je. o tých krkoch. Dajme o tých krkoch. Samozrejme to, čo si sa pýtala na tú psychiku, tak tá psychika odráža aj to, ako ten človek vyzerá, ale v súčasnosti máme ten klasický trend, že kedysi tie ženy trávili veľa času za pásom a teraz ten pás vystriedali počítače, takže je to pásová výroba aj tak, predtým možno šili kabelky, kedysi Slovensko bolo dokoncaťo, krajčírskou dielnou v západu v 90. rokoch, pokiaľ si to ľudia aj pamätajú. tu bolo Áno, ste, hej, takže strašne veľa tých západných podnikov tu mali tie dielne. No lenže tie dielne sa pozatvárali, pr ľudia prešli na tie rôzne kurzy cez úrad práce a teraz robia za počítačom. Predtým prehadzovali diely kabeliek, teraz prehadzujú rôzne spisy a taktiež sedia a majú tú hlavu v podstate stále v predklone. My sme vraveli napríklad aj o Atlase, Posunúť atlasy môžete len tým, že sedíte stále za tým počítačom a tú hlavu máte takú vysunutú ako súb. Mali sme taký prípad z praxe. Prišla nám jedna pani, ktorej sa točila hlava, mala problém aj s úchom a mala problém z rovnováhou. To znamená, že keď chodila, musela veľký dávať pozor, aby ju proste nehodilo do jednej strany. No a ona prešla všetky tie možné vyšetrenia a oni tam v podstate dokopy na nič nedošli. Ale hneď, čo som si ja prvé všimla, že naozaj ona má súpy krk, že má tú hlavu výrazne mm -hmm. posunutú vpredu. Vy keď ste ju videli z boku, tak uh, má tam byť, že ucho má byť ako keď vy uh, dáte tú čiaru zároveň s ramenom. Mm -hmm. Ucho nad ramenom, lenže tam nebolo ucho nad ramenom, to ucho bolo posunuté odosť dopredu. A toto vám spôsobuje to, že vy máte nižší prítok krvi. Vaš mozog by potreboval nejakých 750 ml, ale vám sa tam dostane len 600. Čiže treba sa pozrieť do zrkadla teraz, že či máme ucho nad, nad ramenom, áno, ja si to práve pozerám, takže no, musela som sa veľmi vystrieť, aby sa to dostalo na to správne miesto. Tak toto by sme si mali asi kontrolovať, keď tak pomaličky nám už tá hlava ide dopredu, tak by sme na chvíľu sa mali vždy spametať kvôli tomu prietoku krvi. Vieš čo, ono sa to hovorí, že e, test na stene, lebo ty sa postavíš k stene, prirodzene, chrbtom. tak ako chrbtom sa postavíš. a teraz e, zist, e, zistiuješ, že máš e, chrbát drovný, lopatky sa dotýkajú, panva je v neutrálnej polohe, ty nemáš zdvihať hlavu a tu je otázka, či sa dotýka zadná časť hlavy steny. To znamená, že ty, si, ty sa postaviš tej k stene ako obyčajne stojíš, nie, že sa ideš k nej postaviť a pri nej sa vyrovnáš. No však to je to, že človek sa automaticky, keď sa k nej postaví, tak sa automaticky začne vyrovnávať. Čiže máš zastať tej polohe, v ktorej práve si, keď ideš v tej stene a nehrať divadlo, že Áno. som na tom dobre, lebo teraz sa mi to takto... Presne, že teraz... teraz Čiže no a takto. tým pádom čo zistím, keď sa postavím no, tej stene? Zistíš, alebo tam mám cvičiť niečo? Ale nie, nie. Zistíš, či ti to sedí, lebo, alebo ťa môže niekto odfotiť z boku uh -huh. a ty potom vidíš, že či, či máš to ucho nad ramenom alebo nemáš to ucho uh -huh. nad ramenom. Ak ho nemáš a máš ho posunuté dopredu, tak je to problém. Lebo, jak sme mi vrávali, ty by si malo byť pre 750 ml krvi za minútu, aby ti mozog fungoval tak, ako máš. Lenže tým, že tým, že tým budeš mať tú hlavu posunutú dopredu tam sa ti zníži prítok o 20% a už sa ti posuň... a už budeš mať prítok len 600 ml. Aha, potom sa potácaš že strácaš vlastne tú orientáciu. A to... Strácaš kyslík. Strácaš no, kyšlik. a tým pádom aj orientáciu. No, a ty, toto no, ide samozrejme. roky a roky za sebou a potom tam vznikajú rôzne zdravotné problémy s tým spojené, vieš. Môžeš mať také príznaky, že mozgovú hnu, únavu, a ťažko sa ti sústredí Tlakové bolesti hlavy, ktoré e, simulujú napríklad e, migrénu. Uh -huh. Horšie sa ti spí, niekto je podraždený, niekto Horšie je áno, úzkostlivý. Máš plitké, neefektívne dýchanie. Aj toto, čo táto pani má, závraty alebo problémy s rovnováhou. Dokonca aj necitlivosť alebo brnenie v páži. Na no čo sa dosť veľa ľudí stiažuje, že im brní v, pá v pážiach. Áno? Mi mm -hmm, no zase zaujalo to, že mozgová hmla, ja teda mám dosť rokov, ale v živote som od nikoho nepočula až teraz, tento rok, že mozgová hmla, to, to zase len tým, že máme to nesprávne uh, sedenie a státie. Nemá. Či odkiaľ prišla tá Aj, mozgová od... hmla, Ježištujú keď to ktorí môžu oplivniť svoju cirkuláciu. Tu chvíľu, keď si ty uh, držíš ako kyfla. Ako rohliček. Rohli. Rohli. Kifóza. V ja. tú chvíľu tvoje e, svalstvo nemá prietok, ktorý Krvík, by mali mať. Niti hore, niti dole. Niti lavo, ani, ľávo, ani niti pravo. Nie je proste prekrvené. Znamená, keď niekto má hlad za krve, okrem vampírov, ja, samozrejme, vtedy páda pH. Mhm. To znamená ta tá bude trochu iná než čo se týka zdravotnog stava, než okolí priestor. A keď sa zmení pH krvi, obvyčajne to ide na kyslé. A potom prichádzajú bakterie, ale ne čo lubi také mydle. Prostredie. A prostredie. A, a kedy sa nasadujú te nasadujú, nasadujú sadnú te bakterie, one sa množia. Mm -hmm. Potom zatiažujú limfotok, krvotok, a kedy? Telo Ty... sa snaží dostať ne, preč da, len da, je to veľa. Da. A pože oni kakajú i piške, to nezabudni. Ne. Ano, to, to, to Tam má tiež pa. svoj odpad. A na, a na základu metabolického odpadu tých baktériá my ich objavíme. Uh -huh. Jeróni majú po seba nejakú frekvenciu, lebo tam vieme to o tom. To znamená, že tá hmla môže byť od alebo od malárie alebo od filária. Filarioza. To je tiež nejaký patogén. Tiež mm -hmm. patogén. Takže to môže, tá chmla môže byť. Ale to... znovu je opäť otázka, či je správne uh, status. To tak je, áno, Či tak stojíš status... ako rovno, alebo či teda habitus, skutočne dá? si ako rohlík. Dobre, ale súvisí to nejako aj s tlakom? Lebo momentálne veľmi veľa na internete sa dajú nás všel všelijaké veci a, a všetko tam je v neporiadku. Tak ako je tento svet v neporiadku a v tej <laughs> zmene, tak tam má všetko v neporiadku. To, čo malo byť, ja neviem, 6 niečoho, tak je 15 a, a čo sa má hýbať, ja neviem, za 2 kilometre za hodinu, tak sa hýbe 20 kilometrov za hodinu. Proste každá z týchto vecí, ktorá je merateľná, mm -hmm. sa pod vplyvom tlaku, počasia a týchto vecí dostáva do rôznych mimoriadne zvýšených alebo znižených čísiel a my potom chodíme takí čudní opití. Poďme, op poďme pozri sa, my stále z <coughs> zabudame, že sme my um, na tej zeme goli súčast. A to všetko, oprosti, to A teraz, um, My vieme, že existuje elektro Magnetský pol, pa elektromagnetský uh, smer nie, nie. existuje. Uh, Telefóni, rada, radary, jasnijte. avióny. Ma, čo, ma čo, čo chceš. To je jedna od možnosti. A trebaš vedieť, elektromagnetský pol urči na čovjeka. Ako? Od zgora, kolmo, a tým tlači. padom okay. tlačí na jeho autonómny nervnu sustavu uh -huh. i možemo posuvat krvni tlak, a možemo posuvat i stabilitu, aby si vedela. Ja? Ale na to imaju, brat, sa nemaju. ima ubrat lijeki. Lebo človeka sa na hriločku zviši tlaga, už bežia, už tabletke. To tabletki, je vplyv elektromagnetskog čovjeka. Uh -huh. Poďme dalje. Existe tako ekvatriálne uh, polnolje, ktoré, uh, ešte dna sa prvom, ono bi malo isti tak ne tu, ne po stred, prednestne, tu, cez srdce by trebalo Aha. ište. Ale kvôli našem stále napetie, to se posúva a prechádza cez stres a, a kvôli srdca. tomu môžeš dostať aj problémy sa žaludkom. Uh -huh. A no, tedy lebo... povieš, že to z hlavy. Jasne, ale dôležité by bolo, aby sme si uvedomovali, že... Niekto ma na to upozornil, že stále sme v napätí. Keby tá hlava nám... Akože my podvedome asi nad niečím rozmýšľame, čo riešime. Mm. A zrazu akože... To mnohú ma upozornil, že babča, že aké ja, ty máš napeté telo, že však ty vyzeráš jak z telo cvične, keby si prišla, že My... A keď si to uvedomíš a uvoľníš to, tak úplne máš iný pocit. Lebo Inak dýcháš vodiť. presne úplne ináč tie. vodiť. Ale musíš vediť, existuje ešte niečo. Veľa ľudí má diabetes a nevedia z čoho. A musíme vediť, že sú ľudia, ktorí sú citlivejší a menje citlívi na elektromagnetski smog. To musíme vidieť. A je taký ja, elektromagnetski pas, ktorý prechádza tak, povedzme cez pupok, znači mm -hmm. jedan kolm, ekvatorialny, tak dále, a ten horizontal. potom, potom oplivňuje pečeň, rube, čreva, čreva oplivňuje i tu musíme uh, pohľadať, čo to není v poriadku, lebo taj elektromagnetský vyžerovanie uh, dáva Impuls. naše elektróne z tohto časti dáva preč naše elektróne. Vieš? Tam v tej časti, kde nás ako keby presekáva da, v tej výške to je pričine. ta výška ako 20 cm tu naše elektróne Pankreas, dáva, dáva preč. Takže to je ešte jeden uh, ukazovatel že mi žijeme na toj žeme gole spolu sa, s týmto. Uh, s každým blnjením čo tu existíte s každou frekvenciou. že strašno som unavena no. neven vem čo mi je všetko no. Ale viš kad odem na more na plane alebo keď dojdem no. kod dujaka a ona tamo nema geopategónich geopadov vyžarovania, vieš? A preto je nám tak dobre primorí, že nič, nič, nič, proste... Pozor, tam je ešte jód. Ano. A tam si daleko od probléma. Jedankrát som išiel sa svojom asistentkom do Turecka. I keď sme prešli už z tu vec, ja smo išli, už je lepše, lepšie, keď sme išli tamo ke Srbiu, už bolo lepšie, u, u, u, tam v Turecku je taj kvitnila a povedal som, no dobre, ako se máš fantázia. A ja som povedal, vječo, už sme skoro a na doli, uh, bolo by dobre da sa vratimo za deset dní mame pracu. Yes, na jednoj križovatke, to je rondo, ano, sam zaotučil. Krvo otočil. križovatke. Da, I uh, otočil, išel naraz, <coughs> čo? Čo ti je? N Ne, ne sa ure, ure, ure, Joj, hlava tu. Rozumíš? Ale velave, glava, no? Ti si daleko, odhazaš od centra, od tvých tvoj, problema. Aha, no? Od práce pacijentok, ktorí stalno kukajú, plačú, nečoscu. a ti si teraz dostala odih, lebo odchádzaš. Tu hvilu, ma ne budeš veri, dve minute kad som zaklúčil, už sam videl nečo sa grozno stalo. Krč u želudsku boli uh -huh. Lebo vrati se na to miesto, ktoré viaže sa neprijemnošťou, neugodnom, uh -huh. sa namahavošťou. Kriš sa že ideš Dakle, uh -huh. vidiš, i to je jedna od, neuveriteľných, jedna od dôvod prečo krvný tlak, ak si o tome pýtala, môže vst v, vst vstúpať? vstúpať a klesať. klesať. Dobre, ako sa dá vysvetliť? Lebo veľmi často sa stáva, uh, mal som kamarata lekára, čiže hovorím o lekároch, možno to je a o menežeroch rôznych podnikov, že idú na dovolenku, oni moc nechcú ísť na dovolenku a väčšinou ich teda presvedčí manželka, že kvôli deťom a oni sa teraz vyberú na dovolenku niekde, kde je im fantasticky, tam na Karibiku biely piesok, palmičky a oni prídu s rakovinou, ktorá sa tam prejaví alebo proste únavový syndrom, ktorý vlastne tam by mali ležať a oddychovať a tešiť sa z toho, že žiadna únava nemajú žiaden problém a toto sa stávalo No ten kamarát to, už oni si povedali, že nechoďme na dovolenky, lebo to je nejaké začarované, že každý z nás ochorie na dovolenke. Není to začarované. Uh, Predneko to dám odpoved, to je poststres, traumáci stres. Oni teraz veľmi pekno absorbujú, uderi, kričanie, stres, uh, všetko. Finančnú nedisciplínu, všetko to amortizovať Oni No stále to riadia, su ju, stálno pod napätím. Takže ichové to to sú nadobličke, veľmi to dobre regulujú a daju, obličke dávajú silu, aby to Bidržalo. vidržali itede tak Keď odu Odidu, dělej, oni nevedia Aha, ako keby uspoli, stali. oni stáli sú ako auto kad ga naštartuješ a dáš silni plín ano. a ne daš do rýchlosti. oni sú na otačke vysok a nemajú povin nevediať Nemožu sažitkovať energiu. To môže biti tiež. Aha. Druga pozícia, Vysoký krvni tlak môže zdostať s 365 stupňov. To môže biti pramen. Od, od svakuda da. Od svakú. môžeš dostať od svokre ktorá keď Ježís, príde, kial, môžeš ako kial. z celého okruhu okolo Môžeš kvôli politikom. Jasne. Môžeš doť Moja baba by dala gol, Môže i to. Ale musím ti povedať. v tieľu kvôli pečení, glutation, ktorý nás hrání, ohranie. Aj on sa nachádza v mozgu. Preto ochranuje mozog. Ale keď ti máš záterš pečenje, a ona ne nerobi to, čo treba, ne može robiť, tak máme jednu drugú ochranu, to je NO, dušik, o, naš, da, dušik. dušik oxid. E, teraz on má tri dobre funkcie. Dve sú nám dobre, tretím nám baš ne dobre. A teraz ovisí závisli od toho. Ako ti budeš dihať, keď budeš dihať cez ústa, zabudni na dušikov. Áno, si... nesmieš, nesmieš Musíš dihať na nos, stáľno dihať na nos. Nos máme na dychanie. A preto ty máš krvné žile, ktoré se, to je NO to robi. On ti dáva energiu. A tí, ktorí berú viagru, musia vedieť, že oni kupujú NO. ho uh za -huh. <laughs> zaujímavé, ja? Oni to... Oksidu, kup... Duši, duši kovo oksidu. No, no, no, no. no. A on reguluje i otvorit, zavret uh, vene, alebo a uh, skopiti arterie. Jer ti musíš mm -hmm. vedieť, arterie je tako, a vene tako, ja? To veš, mm -hmm. ja? A to reguluje eno. keď ne robi dobre naš, naša pečen, ona je máš maš stratuglutationa, ko je veľmi dobrý antioxidant, uh -huh. ted musí ti pomoť i NO. Ali ako ak dihaš na usta, nemaš pomoť ne niste strane. Uh -huh. to je Anon. Indovia oboria, že iba noz je na dýchanie. Noz je na, na dýchanie. Dobre, ale keď sú také tie malé deti, ktoré akože nevedia dýchať nosikom, oni stále len tou pusinkou, tak čo s tým? To by bolo treba k k lekárovi? Lebo veľa malých detičiek, ja neviem, či kvôli mandliam, alebo už kvôli čomu, O, tak dýcha akože len pusinov. Takže to im asi ubližuje. E, sigur, určite, Bolo by treba niečo s tým asi urobiť. Určite existuje dôvod. Že, či sú neký parazitáne z tejte horních. Jasne, gorných, ale určite cestí, to nie je v poriadku, aby ti dieťatko dýchalo Ja. ústami. Nie je normálne. A ten glutatíon ako môžem dostať? Z čoho ho získavam? Kúpiška. To kúpim? Kúpiš? To je výživový doplnok. Kúpiš jajče, že ja ho nejakým jedlom neziskam. Žiadno výživové. Áno. Ešte tam je. Jahnetinom, jahnetinom. Jahnetinom. Tak, dakle. Tenké črevo, ak sme povedali, ono dvoji. dobre, od zlejch jahnetinu si zobere i posiele do pečení. Pečen milá, krásna, dostala čo treba... Ale ima jahnjetinu, nedostane šalat, nedostane, dobro, es, aminoesenciálne ne su tu, ja? mm -hmm. ali nedostane enzime, nedostane vodu, yes, a aj i vino nekaj treba trochu <laughs> vipine, to znamená sa ne Ona nema to všetko čo treba, alebo nečo je da ovela vece množstvu to nepatri organizmu. Ja, ak by som si dával mlieko, veľa síra, ja by som veľmi rýchlo Aha. slatil, stratil. A to znamená... Aj by sa ti všetko, žila, všetko by všetko. odišlo do, do čerta i nech sa ne, potom ne stiažujem. nema Nemá tohto glutationa. A glutation... Čiže on i... sa dá kúpiť, to si ma to som dá si dá nemyslela. Kúpit, no dobra, a keď si ho dávam a nepotrebujem ho ne nič. ne, ne podľa toga ako ga ne dve, tri lopate denje, <laughs> to nič ali to glutatión, vieš, on je zacna on je zacna vec ano? Čuj, ja o, prepač, ja teraz idem do Horvatska musím Horvatskinu trenovat, lebo Šiblan som si že trénujem. Povedali, povedali, jedan krat sam stal na, na pumpi i kupil som horvatske noviny, ten človek ovako pozoruje, kaže, viete vi, ja vam musím povedať, vy veľmi dobro rozprávate horvatske, ali tu, a tam vam nič ne razumie. Idem to vi žihlita, bi me razumiel. Katka, de, molite te, urobím nečo, prosím Dobre, k tým chrápajúcim malým deťom. Áno, určite to treba ísť riešiť. Treba to nechať tak, lebo potom tie vaše detičky budú mať hrozné zubičky a budete platiť veľa za strojčeky. Dobre, počúme. Ako, v súvislosti s tými deťmi, lebo dnes sme zvyknutí jesť tie výživové doplnky. A stále nás reklama presviečá, že aké je to úžasné a že to proste potrebujeme bez Dčka. Nebudem živá, keď si nebudem dávať ja dvakrát denne v mojom veku. Musím mať Kčko, musím mať Ečko, Ačko, Cčko. Áno, áno. No a teraz mi povedz, že ako to pôsobí na deti? Veď predsa ten malý organizmus, keď sme boli malí, všetko sme si vedeli ako telo to urobilo, proste všetko bolo v poriadku a momentálne dávala by si, alebo nie lebo ja teda ja, ja nie, ja vieš za seba. čo, tak uh, ono keď sa malé babetko narodí, tak na Ane. predpis dostane uh, kanavid a vigantol, takže to sa dáva bežne asi keď to pred... ale na čo? No, tamto je jedno, myslím, niečo so zražanlivosťou a ten vigantol to je vitamin D. Určite to treba dávať. Netreba sa tomu vyhýbať. A vaše telo si to nevie proste. Nie, Tam ide o to, že ty potrebuješ to UVB žiarenie a v zime ho nemáš. Ono sú tie príklady z oravy... E ja neviem, z Liptova, z Kysus. Kedy tie deti mali tú chorobu, oni mali aj preto nejaký ten svoj ľudový názov, ale pointa bola taká, že mali meké kosti. A to boli z toho, že mali nedostatok vitamínu D. Takže určite treba to dávať. Keď človek nechce dávať vigantol, tak si nájde nejakú inú alternatívu pre to dieťa, že to je v olivovom oleji, sú také tak treba to... Ja si myslím, že hej, ja som to našim dávala a sú v poriadku. Ja si, no, poved, a si by som to nedávala, ale oni to volali ešte nejako ináč. Krivica to volali. Krivica alebo meknutie kostí. Áno, no, krivica niečo... kostí im zmekli áno, a zrednutie kosty, no, kosty. No dobre, to je to rozdiel, to je, ale je hovoríme o, o tom, no, že, že predtým... Dobre, ale ja sa pýtam na to, že predsa toto všetko neexistovalo trebárs, keď ja som sa narodila a žiadne meknutie... Bolo, bolo. Však pozri sa, ty možno nie, ale ty, čo sa narodili niekde v chudobe, kde jedine, čo videli zemiaky a kapustu a varilo sa na zhorknutom lanovom oleji, tie decka mali zdravotné problémy. Tá orava tam to bolo hrozné. Takže... Naozaj, tie detská mali tú krivicu. Ja keď vidím tých dnešných 90-níkov, oni majú doteraz tie následky, že majú áno, problémy s kosti, nohy, dočka do a podobné veci. Čo sa týka tých, čo si povedala, prísada, šelijakých, to, to je katastrofa. Ja by som to zakázal. No, súhlasím. Ja by som to za... Prečo? Eto, ty máš kapsulu, kde piše magnezi. 3 krát denne. Tako. I ti teraz odeš u druh nahodou druhého i vidíš 90% magnezia. Áno. A odiš k od prvok pýtaš prosím vás kolko je tu magnezia. A ma, ma, na 10%. Tak. Čiže musíš veľmi 90% a, uh -huh. a i 90% magnezi ne urubi to čo potrebujo, lebo treba 4, 5 ili 6, a tamo piše jedna kapsula od dve. Dakle, i tamo dobre piše, Keď zoberiš tri kapsule ili dve maš 60 alebo 50% denjeg prijema tohto čo chceš? No, ale ja hovorím o tom, že nemali by sme, že naše telo by si to malo všetko vytvárať. A, a mm, musíš dať podmienke. Pri tým podmienkama, že, že otvoriš pivo, už máš sedam sedem osam roznih stabilizatora, a príchuty Zješ meso, toho, meso mm -hmm. i zemlje, a šalatu 16 krat, neko povede 32, neko 16 sa strijeka mm -hmm. da bi prišla tebi na Jasne. stol. A preto chce čudim, Prečo moja mama, je preto se čudim, prečo moja mama kupila sa, to pred 40-mi rokmi, 50-mi rok, kupila šalat, dala vodu, osolila vodu ano. a šalát potopila to no, vody. však tak sme to robili. Teraz sa to nerobí. Prečo? Neviem. Nekto dá, Aha. nekto ne. Prečo? Aha. Vyťahne to, Jasne. čo je. Jasne. ľudia jedia tak, že si to nenasolia nedajú preč ten jed z toho. Takže vlastne každou baklážanovou stravou, ktorú nepripravia zle, tak si dávajú jed do a tela. A baklážan nie pre každé. Ale znovu na tie doplnky Uh, ne viem je tu stlačil aby se musel virabat predpokladám neko združenie stlačil, a potom farmace povede, dobro, dovolím vám, ale v takom tom množstve, že nemate stok nič, ano. že nemate zisk. Ano zdravotný zisk. Ano, ale oni majú zase zisk z toho, že to predávajú. <laughs> Lebo oni to vytváraju. A mali. Presne, ako tie čo robia lieky, robia aj doplnky. Tak, takže ide ja. stále ono peniaze. No, dobre, A môže takže... byť veľmi škodlivé. Môže byť veľmi ano? škodlivé. Lebo ty uh, povedaš, áno, lekár mi dá tisuču uh, jednotiek. Uh, IU, da. No. jednotky mi dá uh, de vitamina D. No. a dođe subotičom, kaže desaťtisíc, vlastne to je to ta to je to je to je to je to je to je to je to je to je to je to je mikrograma je to je to je to je to je to je to je a žene. A to všetko mine jedno oko. Mm -hmm. A prečo ženy majú dneska problémy s prsníkmi? Nemá joda. Pokiaľ mm -hmm. ne bolo joda, nebolo toho. A jód je zákon. Skús si kúpiť 12-percentný jód, Lugolovi. Skús aj ne kupim, hej. Nemáš šancu. 2-3-percentný. Mm -hmm. pe, Inače, keď hovoríš, že je to pravda, že ja som chodila k babičke na prázdniny do Komarna a tak na tom Žitnom ostrove nebol jód. Takže keď som sa natrvalo nepresťahovala do Bratislavy, tak mi určili, že mám niečo so štítnou žľazou. Deficit. No a predpísali mi nejakej 17-ročnej cyreoglobulín, dodnes si pamätám a ja som, to tam, a som sa pýtala toho doktora, že prosím vás že to budem koľko, týždeň, dva hm. že celý život, tak som to tam hodila do smeti, a hovorím, určite nie, ja mám 17 rokov nebudem nič Aby jesť, ty... ale ke, odkedy bývam v Bratislave už na úplne, úplne, úplne, tak odtedy e, nemám problém Aby si ty mala relevantnú informáciu tvojich štítnej vlázy ty musíš urobiť 5 rôznych vyšetrenia. vyšetrení O tom už to pripravám dosť dlho, ale chýbajú mi nejaké informácie, aby som totálno urobil... Že čo komplexne tá štítna žláza, aby si všetko vedel, čo tam je na poriadku. Ale vieš, tak totálno opačne. Totálno opačne, Katka, prelož manžel. Myslím, že... <laughs> ne tak, ako sa je rozpráva. Že jedna vec je, ako sa to robí a druhá vec je, ako by sa My to malo, malo. robí. Aha, dobré, Myslím, že to tým te. chcel povedať, ale je, je, vieš, čo ešte k tým malým deťom. Oni je veľmi dôležité, aby uh, boli kojené, ak je to možné kvôli rozvoju uh, v podstate tej ústej dutiny, aby všem, mali krásny úsmev, dostatočne rozvinuté dýchacie cesty, lebo tým, že oni uh, sú častokrát krmené z flášky, majú tie zlozvyky, že cmúľajú prsty, mm -hmm. uh, a to jazyk nejde hore na podnebie, tak sa stáva to, že sa im nedostatočne rozvinú tie dýchacie cesty, aj tá ústna dutina a potom majú sklon k rôznym tým e, alergiám, zápalom a podobným veciam. Čiže toto by sa určite malo riešiť. Nemalo by sa to nechávať tak, lebo naozaj neskôr to rodičov bude stať tisíce, aby to dieťa malo normálny úsmev, aby nevyzeralo, jak mala drákuľka. <laughs> e, a to nie je len to, že ako vyzerá. Hlavne je to, že tam s tým, že keď to dieťa dýcha nosom, tak ono bude apatické, bude mať problémy s učením sa, ten rozvoj mozgu nepôjde tak, ako má. Nedokysličené ano, ešte aj bude. To je, hlavný problém je, že to, ten mozog bude nedokysličený. A tým pádom často nosia už ako malé deti okuliare, hoci keby to dali do poriadku, tak môžem hmm. sa... Nemá ten... kyslíka. A spomenuli sa v knihe Huxley'a, vrlinový svet, Huxley, anglický spisateľ, ktorý povedal, keď sa diete narodí, my sa rozchodneme, či bude smetlár, smetiar, či, či bude šofer, či bude sedieť u Kancelárii. kancelárie a či bude viesť na alebo bude prezident. A čo robili? Keď diete už uh, bolo tu, oni zavreli kyslík, aby nešiel do mozgu alebo dali kyslíka dost, aby sa to vyvialo. Treba prečítať Huxley. Akože rodičia zámerne ovplyvňovaním množstva kyslíka v to mozgu. To neboli asi rodičia. To boli Čiže to bol pokus ako Agenty, ktorí mali takú prácu, Aj, da tá, to robia. Knihe, no, Jasne. Z tej tej knihe. Knihe. No ale zase rodičia by si mohli uvedomiť, že keď deťatko dýcha ústami, tak to je presne to, ako keby mu no, zastavili kyslík. Tá, no a to, ty som si vravela o tých rôznych kašičkách, tak to je celkom problém, lebo sú také rôzne super chutnučké, instantné kašičky pre tie deti od 6 mesiacov. No to by im moc nemali dávať, lebo tam už ide o to, že jak im vychádzajú zuby, treba im dať niečo, čo budú môcť skúsať. Oni im potom dajú gumenú hračku, mrkva, čo je úplne v poriadku. Máš tam kopu vecí, čo môžu kúsať. To je detskom umelou hračku. Neviem, môžu dať aj meso, ktoré je v skutočnosti ako žuvačka. Tam nejde o to, že aby sa z toho najedlo, tam ide aj o to, aby sa mu pekne uh, rozvila tvár, aby ste mali doma fešák. Môžem, tebo. Mm, zdravé. Môžem, te, prosím. Um, keď som bol ešte mladá a učil som bol problém. Prichádzali mame a deti plakali, plakali, plakali. Zubičky, zub, zubičky. to bolo hrozné, keď išli detom zuby. horučka oh, ja uči, neviem da, učil som sa a vedel som ich hned, uh, Uvarili mrkvu uh -huh. a dali tu mrkvu, um, aby kusal. Uh -huh. Drugom neuvarili, podľa zuba kaké, yes, dali súrovú mrkvu, uh -huh. celú. Celú mm -hmm. ne celu ldnut, a kus môžeš Dali, a kús môžeš. Uh, a uvorena môžeš prejďť bez problema. A ti djeti po hodinu a ni toľko prestali plakat. Dakle, pre mame, ktorí majú malé djetičky, aby djeta sa ne dajte im veľkú mrkvu, to nemôže, ale budete vedla, aby sa nakoniec začalo, pretože maliku smrkve to on môže chutiť a už je Vdichnia veľký, dajte a byť vedla. A to, pokiaľ viem, ten recept bol taký, že treba nastruhať surovú mrkvu. Aj to, aj to. A, tu, a tu len smúlaž v Ja som to skúšala zaberať. Ale to aj malé keď... deťa to neurobili. No ja som to skúšala pre seba, keď išli osmičky zaberať. To. Á, Zabeli. keď tu osmičky, Zabeli. to áno, nejdu, keď Vieš, keď Ale ja som to... jablčko dávala decka, a žužlali. Môže. Víš, som dala mm. dole a žužlali, žužlali. A pozor, iba sa ne za zaškrtnuté. Keď daš tú mrkvu na postruhanú, musíš byť ty vedľa. Šance sú malé, ale sú šance. Ja by som nedala postruhanú osobne. Aj, aj tie jablčka, keď sú mekúčky, tak fakt tam musíš vedla, byť pri tom, aby to nebolo pri tom mekkej. Ja. Ja Naš malý 9-mesačný už druhý klobásu postruhanú. Musíš si predstaviť, predstaviť, ja spím, Katka spí. Uh, dvere se otvarajú, ja kroz sam vidím, ne, nečo ide, a ne se tako dlhú klobacu. A veš kak je klobasa tak, má tu luka ako And fajka. Tak sa ratoči. Tak hitil. A to ako keby bi škoti one svoje gajde, hello, naš, hello, hello. a mali ide, a taj vonia, te klobase zobudile, a kaká se zobude, to je obraz, ktorý budem nosiť do, do konca života, to je jasné. Ináč ako... Ja som sa chodil, s... chodil. Jasne, už na svoje to, už mal, dve. to už mal asi 12-13 mesiacov, no. no. No ja som sa snažila svoje dieťa držať vegetariánsky. Ako Nie ono to malo svoj význam. Krvná skupina A, mal by uh, papadione, mal veľmi dobre, vieš, že to je dobre pre tieto ne nehovorím, že je to dobre pre všetkých. A vždy, keď sme prišli na navštie, vous tak vždy zmizli klobasky. A nikto netušil prečo. A potom ti nájdem diecko na záchode, Je celý Stani Rika vybral všetky tie nakrajené klobasky a tolačil to do seba. Hlep, Čiže keď ti to chlébu. chýba, tá, dobre, ale máš sa zasmiať, lebo ja som sa zasmiala, ale niekto by sa rozčulil. Né, né. Ale akože, keď ti to chýba, môže to byť tak, lebo zase mnohé deti hovoria, že jedli vápno. Akože v postielke okusávali stenu. O tom sa dá rozprávať. Všetci myšie dajú to voli želize. Nedostatok ale, vápnika. Ne. Ne? Ne. A? Silicii. Kremíka, myslíš. Je kremíka, A... ale oni to potrebujú. Čiže dobre, nech si, keď poziciam. mu nedáš, tak on si to zože. Silicium zobeč. robí jednu rešetka. Mriešku. Na ktorú sa všetky o, ostali minerály. Nabesujú. A no, teraz už vieš. Aha, jasne. Na kremigie je aj v tej onnej, v... V, šišinke. v šišinke, presne. Uh... A pomáha nám vlastne, aby sme neboli o Aby sme boli Tak, aby sme neboli otrhnutí to didok, od toho svojho zdroja. Áno, tuto Boris sa ma pýta, že nejaké meno a pýta sa ma, či viem, aké má IQ. Ja vrámím, že 240. on, že ako som to vedela? Ja vrámím, tvoj šejtán to povedal môjmu šejtánovi. Vrák, Takto sa vy rozprávate. <laughs> to sú bol jeden človek a ešte vždy je v Srbije uh -huh. ktorý zahrani 4,5 miliarde dolara alebo eura uh -huh. v tedi, a Mercedes odkúpil od jeho firme to čo on uh, za, patent? patent za šaltanje prevo prevodovku. prevodovku. ne budeš verujúť ima 240 ikve a... Uh, prepustili ho za odmenu, to si chcel povedať. A na koncu bol uh, výšak té uh, pracovné sile. Prebyto, no, prebyto, bol prebytočná prá... pracovná sila, tak ho prepustili akože. A uh, však načutí je taký. <laughs> Nač... Mohol donesť ešte ďalšie peniaze, aby som takého pracovníka a, nepustila. A Einstein je mal 220. Ovataj má 240. No dobre, tak akože... Na budúce sa budeme rozprávať. A ešte poďme späť túto, o, lebo... Kve, to by bola dlhá, dlhá téma, o, vieš čo? keď k tomu nemáš charakter, tak ti to nepomože a, ja si myslím. a môže sa stať ako. Jedna z najchytrejších žena sveta Brazílu, mala úžasný kocient, super, ona bola uh, za barom mixala... Barmanka je. Barmanka. A to, vieš, to nemôžeš použiť 100% svoju inteligencie. Samozrejme, že nie, lebo ju môžeš zvrhnúť, ako treba si Ivan Mikloš má vysokej IQ, člen Mesi a zvrhnúť to rozpredal túto republiku. Ale Preči, poďme kačka. preč od politiky Preči, tisíc poďme, Áno, teraz poďme späť k tej, tej predsunutej HV, lebo Erika sa pýtala ešte na ten tlak a tu si porozprávame o jednom švedskom neurochirurgovi, ktorý sa volal doktor Alv Brejk. A on dokázal to na mŕtvolach s tým vysokým krvným tlakom, ako to je. Robil na nich také pokusy, že im ohol krk dopredu mm -hmm. a napodobňoval tak polohu hlavy v predklone. A miecha sa natiahla o 5 až 7 cm. Mm -hmm. To znamená, že celkovú. Dĺžku má ona, jak sa to povie, 45, ale ona sa nám predlžila. A čo to spôsobilo, je to, že ono to uh, urobilo, že tam došlo k takému nerovnomernému uh, naťahovaniu a to napätie sa sústredilo práve že v tom mozgovom kmeni, konkrétne v tej predĺženej mieche, ktorá riadi dýchanie, srdcovú frekvenciu a krvný tlak. Takže toto je dosť veľký problém tiež pri naklonenej hlavy. Keď máte jeden z týchto problémov, napríklad s dýchaním alebo s srdcovou frekvenciou či krvným tlakom, mali by ste si skontrolovať, či vám uško je nad ramenom. A ak nie, mm -hmm. treba to začať riešiť. Len e, tuto, vy darmo niekomu poviete, vystrite sa, alebo sám sebe poviete, vystri sa koľkokrát, ako dlho vám to vydržalo. No tak mne tak možno dve, tri minúty a Áno. potom konec. Ale je to dobrý pocit, keď si spomeniem na to a poviem si vystri sa, tak potom mám zrazu, fakt sa mi lepšie dýcha všetko, takže ako, je to dobrý pocit, ale o dve minútky... Je to zase... tak Asi treba sa hýbať, cvičiť, cvičiť, cvičiť. To je, to je také hasenie ohňa. Ale tu sa ešte poďme pozrieť na to, že e, tu sme povedali nejaké tieto tri symptómy, lenže e, ono sa to robilo ako také tie výskumy, že čo, čo to robí, keď máme tú hlavu vpred a je zdokumentovaná tá progresia, e, ktorá je sprevádzaná s tým zníženým prietokom e, krvi, a končí to v podstate trvalým štruktúrálnym poškodením. Tak máme fázu 1, to máme 0,6 mesiacov, to sa nám predstavuje uh, ako svalové krče. Čakali 0,6 mesiacov. To znamená, ty máš hlavu vpredu, hej? Ano. A teraz ideme, ako dlho ju máš v hlavu vpredu. Aha. A ty, keď ju máš... Uh, v tej prvej fáze, ktorá je 0 až 6 mesiacov, ale podľa mňa môže byť... Čiže keď aj... sa narodím od 0 do 6 mesiacov... Nie, ty si normálna, povedzme si normálna 20, 30, 40 rokov, ale potom sa ti tá hlava za nejaký Aha, čas posunie dopredu. dopredu. No, a teraz závisí od toho, ako dlho ju máš Takže to majú, oni povedali fázu 1, 0 až 6 mesiacov, to znamená počas tejto fázy. Čo ty cíti? Cíti no. svalové krče, bolesti hlavy, z napätie. Oni povedali 0 až 6 mesiacov, ale ja si myslím, že tá fáza môže byť aj oveľa dlhšia, lebo za ňou ide fáza 2 no. a tá je od 6 do 24 mesiacov a oni hovoria de už o dehydratácie platničky mm -hmm. a skoré hernie. To, čo majú tí ľudia tie Takže, hernie. Takže keď človek má, má vysušenú. povie, že povedal platničku. mi lekár, že mám vysúšenú platničku, tak to znamená, že príčinou môže byť presne toto? Nič Áno. len to, že blbo sedím, Áno. tak si takto spôsobím? Najčastejšie. No, no to môže byť to, lebo ty tam máš znížený prietok. Keď máš znížený prietok, máš zniženú výživu tých platničiek. Jasne. A potom máme štádium tretie, to je 2 až 5 rokov. Tam už nám vzniká artritída a kompresia nervov a čiže to je tá zaseknutá, že mám nerv Áno, medzi platničkou, no, hey. hrozné bolesti a ťažko sa to rieši. No a potom máme štvrté štádium, to je 5 plus rokov, to sú už trvale neurologické zmeny. Uh, tuto si musíme my ale povedať, hm. že ono, predtým, než na nejakom tom mr -ku sa vám niečo objaví, tak už predtým sa ozývajú nejaké tie vaše kognitívne symptómy. To znamená to, že ako vám to v tej hlave pracuje. Čiže občas ti vypadne? Máte napríklad tú mozgovú hmlú. Ja no. som to už počula veľmi dávno. To, to je v podstate... Ty nemôžeš normálne rozmýšľať. Samozrejme, nie vždy to môže byť. Ja som mala toto spôsobené, keď som sa otravila jedlom. Ja som mm -hmm. proste žila v inej realite pár týždňov, do kým som sa z toho nejako vytiahla pomocou nejakých detoxikácií. Uh, úzkosti a problémy so spánkom sa dokonca objavia celý rok predtým, mm -hmm. než, než to bude vidno na tej magnetickej rezonancii nejaká štruktúrálna zmena. Čiže radšej pozerať symptómy, ako ísť na a aj tak tam ešte to nič neukáže. Ale symptómy by si si malo Áno. už sledovať. Hey, lebo ty, keď v podstate oni robili aj výskum, to bolo z roku 2021, jedna doktorka Daniela Lópeza, plazu v oblasti tej klinickej mechaniky a oni pomocou tejto funkčnej magnetickej rezonancii sledovali vzorce prietoku krvi u 62 subjektov s predklonenou hlavou polohy dopredu uh -huh. a zistili. Pozrite sa, mali 31% zníženie prietoku vertebrálnej artrérie, potom 20% zníženie prietoku v karotických tepnách a 45% zvýšenie prietoku v povrchovej temporálnej artérii. kompenzácia. Takže vnútri nám to išlo pomalšie, ale z, z povrchu, tá povrchová, ten prietok krvi nám chcel kompenzovať tú zniženú mm -hmm. hodnotu, čo bola v, vnútri. Takže váš mozog zúfalo presmerovával krv cez menšie cievy. Mm -hmm. Preto máte bolesti v spánkoch, tieto drobné tepnice vykonávajú prácu, na ktorú neboli určené, Takže teraz toto, najmä sledujte tí, čo máte tie bolesti hlavy v spánkoch a si zase skontrolujete polohu uško a rameno. No a pretože to... Má aj nejaké svoje riešenie, to vás určite poteší, to môžeme prevedť v nejakej ďalšej relácii. Toto sme zatiaľ boli len o symptómoch. Nemusíte zúfať, môžem vám prezradiť, že to nie je vaša vina, že je to len vina vstupov z nášho moderného životného štýlu. No, tak to je celkom pekné. Máme ešte nejaké múdro ktoré to... chceme povedať našim poslucháčom. Veľmi no. rád. Na záver im chceš niečo ešte povedať? Áno, veľmi rád. Tak povedz ešte. Uh, jedan uh, iran, iran lekár, hajin danji džangineki, povedal, uh, vaša chrptica nie je problematická, ona je smedná. To znamená, Aha. musíš pitiť vode, koľko... No dobre, ale treba. nepomôže ti tá voda, keď vieš mať tú hlavu dopredu, tak tá voda sa nedostane. Áno, nepomôže. Ti to nepomôže. To je, ale to není u každého, ale ľudia nepijú dosť vody. A podľa mňa, aspoň keď sa vystrím, teda občas, keď mi príde, že sa vystrím, tak tedy by som sa mohla aj napiť. Tedy to je asi v poriadku. Iba, iba poprosím ľudí, píjte vodu oveľa viac. Oveľa píjte. Áno, a rysujte... 100 podielno 20 30 percent. Ešte rys... raz to 100 povedz. 100 deleno. 20 ano. minus 30 percent. To je... To, to je ten vzorec, ktorý budete no. mať dostatok vody k vašej výške, k vašej váhe. 100 20 minus 30 alebo o chvíľu už začnú teple počasia, my tu už rysujeme doplaviek. takže treba si zapamätať tento vzorec, lebo aj sa vraj lepšie chudne, keď má človek dostatok vody. Tak, to je prednesok všetko. Ďakujeme vám za pozornosť, tešíme sa na ďalšie relácie a tešíme sa na to, že nebudeme ufrflaní. a že keď na budúce pôjdem na trh, tak už stretnem ľudí prežiarených slnečkom, ktorí budú hovoriť, že ja, ja som mám tak dobre. Ja som šťastná len z toho, že je krásny deň, svieti slnko, mám zdravú rodinu a ešte sa dá zaplatiť aj nejaké jedlo na trhu. Tak vám ďakujeme. Dovidenia. Zdravie do svojich ruku. No a ak máte nejakú otázku, môžete nám ju písať do kontaktného formulára na www.subotiž.sk. Krásny zvyšok týždňa. Dovidenia. Dovidenia.